Hola, benvinguts i benvingudes. Passeu, passeu. I casa nostra... És casa vostra. Sou a Ràdio Caliu. Benvinguts i benvingudes a tots i a totes a Ràdio Caliu de l'Ateneu Divers. Un programa únic i diferent per a persones úniques i diferents. Què <tots> uh! Com esteu? Uh! Bueno, eh, aquí la gent aplaudim, però clar, si aplaudiu. Alguns heu aplaudit amb Bona el micro tancat. Ei, <ríe> <tots> <tots> hey, què, què tal? Com esteu? Com esteu? Què dieu? Molt bé. Què dieu? Molt bé. Oh! Molt bé. Molt no no, bé. Ja nalguns. bé, a que... marxa! Molt bé, Eloi, que tens el, el micro tancat, Arianda també sí. i Alba, teniu el micro tancat. No puc sentir-vos, les veus ara al principi. Bueno, bueno, què, què, què, què, què. Tot bé, tot bé. Estàs preparada? Preferiràs que preparades per al programa, per aquest programa ah, és, el... és el de febrer, no? Ja, o què? Sí, sí eh, tenen ganes. A punta comença al Màsia havia el pintxitxinta fefre. Correcte, molt bona dada aquesta de la Fiona. Sí, senyora. Aquí que estem aquí fent el programa per al fum, no? Hi ha gent que està estirada al llit, hi ha gent que està fent el pi, hi ha gent que està fent la tourvarella. Sí, hay gent ha sí, gente que está en no la los... habitación, hay sí, gente es que está en no. la cuina, hay gente que está en la boca gana. Yo estoy Marcos. Es broma. Hombre, no te dormís bien. Muy bien. Hay alguien que está paseando al gos, hay alguien que surge con un barret que no sé de qué es. ¡Ah! I estic dormint, Marcos. Jo jo creuo que el Calderà s'ha posat per a pareixe un cowboy. De, un, un cowboy. El Calderà General va de farol avui. <ríe> molt bé, molt bé. Escolteu avui avui vale. Escolteu-me, faig l'alineació que d'avui introsaltres avui i aneu fent, Ué, com el camp del Barça. Uè. Vinga, Marcos, jo sóc d'adelant. Vale, va. va Val d'acord, d'acord. Quan digui el nom... Diguem... Jo sí, soc sí, el sí, sí. delanter, perquè soc el delanter. D'acord, d'acord. Ja t'he sentit Obi-Wan Kenobi. És que el, el Pere té el, el seu nom al Zoom que posa Obi-Wan Kenobi. Oh, bé, tu. Vinga, va canviar-lo. Faig l'alineació. La, uh, tenim avui el programa de Ràdio Calibre de la l'Atenut Divers a la Carme. Molt bé. El Gerard. Molt bé. El, Pere. el Pere. Ué, hola, Ué. Hola, hola, A la Júlia. Sí, sí, sí. A la Fiona. No, no, no, no, no, no. Senyor, una mica de ganes, no? Però què és això? Si sembla sempre, sempre un enterrament, això. Per l'amor la de, <ríe> de Dios. Eh, vale, eh, M'he perdut. A la Marta. Ué. Ué. Ué. A l'Ari, Ariadna. A la Irene. A a l'Albert. Ué! A l'Elías. Eh, eh, eh, a la Cristina. Ué! Eh, a eh. l'Alba. Ué! I a l'Eloi. Hola, què tal? Molt bé. A, a veure, eh, continua dient, eh? Quina poca energia, no? Bueno, bueno. Vale, jo, joc. jo hi tinc molta energia. Marco, jo, no és per res per a tots, eh? Sí, sí, sí. sí. La gent, no? A tope, hombre, a tope. Jo. Ja. Ué, a tot. Ué, que tal? Ei! Ué! Ei, hey, broderes! Hola, bona tarda! Som aquí a Dalluc Cadiu. La teneu divers. Molt bé. Bueno, què sembla si comencem? perquè jo! Amb, amb, amb la, de, amb, amb la gent que tenim aquí, això durarà dos dies, eh? O tres? Va, Vinga, va. Va, pues, Comencem el programa o no? Sí. Sí. Pues molt bé, doncs pues vinga, avui, avui començarem el programa uh, amb la nostra estimada Carmen, ¿vale? que uh, no sé si t'estrenes, no? Aquest és el primer programa que fas en Ràdio Caliu. Uh, veritat. Sí. Veritat. Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, uh, perquè no es regin els sons i tot això, ara, mentre estigui parlant la Carmen, doncs pues, eh, tenim uh, una mica de silenci, ¿vale? perquè se la pugui sentir bé, així com a tothom, eh, també, quan parli. I després ja podem fer preguntes entre nosaltres si voleu el que vulgueu, vale? Doncs tu, tu, tu mateixa, Carmen, que ens volies parlar sobre la teva feina, no? Sí, perquè jo trobo que us pot, que us pot interessar. Vale, eh? Doncs pues quan vulguis. Eh... eh com vulguis. Pues, me, pues, jo treballo a Tugia, que uh -huh. és una escola estètica professional que estàs en celebració de cassoles. Uh -huh. I allà, doncs, pues, tinc una... Tinc, eh, tinc... Tinc molta relació amb els de l'oficina el i i allà, doncs... Pues, ehm... Carmen, Carmen, Carmen. És que sí. crec que està el teu pare o algú parlant per, per darrere i se sent. Se sent molt. Mm, vale. Agafo... Quan vulguis. Doncs eh, pues, jo treballo la tuya, que és... I és una escola molt gran. Uh -huh, bé. on van nois i noies joves i uh -huh. quan acaben l'escola en dieu d'anar a una universitat o fer una carrera pues van allà i es formen per ser, el, per pues ser perruqueres o, o treballar en algun lloc d'estètica I, i jo us tinc a parlar pues, em, de la meva em relaciono amb molta gent i i i espera, és que tranqui, tranqui sí, estàs treballant en un lloc que et relaciones amb molta gent, no? sí molt bé I, per exemple, és una escola estètica, no? deies? sí uh -huh. i que trabajo mucha gente en sí. una empresa que te dedica pues a la estética, uh -huh. profesional y tengan y tengan pues una escolar estética, uh -huh. y a profes y alumnas. Y a mes y a mesen que que se dedica pues a la venda de productos o ultrask que que van trabai do Cristina. Y yo me relaciono en una, una amiguita, pues, con todo Ajá Incluso con mi, mi jefe Que, que es bastante simpático, incluso que hace bromas Tata-tata-tuan Vale, Eso está guay, y, ¿no? Y... Y... Y tan... Y, y tan... I això, doncs, pues, m'agradarà. Uh -huh. I, I una de les companyes d'oficina amb, amb qui més me reacciono em fa molta gràcia, molta gràcia, molta gràcia, molt, molta... Gràcia. Em fa molta gràcia perquè, perquè abans, eh, quan, quan, eh, quan, quan tenia que anar al súper a comprar el manjar, per, bueno, o al dinar per casa seva, Sí. Vanía con la amb la, male, la maleta. Con una y, maleta. Sí. <risa> y y eran pues eh pues un día Bari que se le podría asegurar. Sí. Y eh se estaba el... las cosas dentro de la, dentro de la maleta y comprobará que que como había que tantas cosas pues no podría pancarla. Ajá. I, bueno, I això pues, va fer molta gràcia. Home, sí, és graciós. I, i també tinc una altra companya que, que és pas, es passa tot el dia somrient uh -huh. i, i que se li, no, se li nota amb la mascareta. Sí, inclús amb la mascareta se li nota somriure, que guai. Sí, i, i és molt bona persona. Que guai. Bueno, totes. Tota la gent, no? Sí. I, i en aquesta persona jo, jo li he fet un autorretrat. Ah, molt bé. Tu, l'hi has dibuixat? Sí. Ah, molt bé. O sigui, que dibuixes tu, Carme? Sí. Ah, molt bé. I, i la Isabel és una altra companya que està a la recepció ah i molt sovint em diu que vaig molt elegant i, i a mi això m'agrada molt. Clar, molt bé. sí, sí. I hi ha molt, moltíssima més gent, però però ja us parlaré un altre dia. Molt bé. I suposo que, que esteu pensant que esteu pensant que és el que jo faig. Fita, aquí pues, la teva feina ja. Sí, pues mireu. Jo, bàsicament, pues tinc que arxivar factura i ordenar papers per per dates uh -huh. i ordenar-los per dates i per ordre alfabètic. Ah, molt bé. I, i també pues, tallo re, re, rebuts, sí, re, rebuts de, de banc uh -huh. i et faig pues, fotocòpies i de tant en quant pues, em fan una manicura. manicura? Sí, de tant en quant. Bastia, molt bé. I... Bueno, ho fem per a mi. I... I, pra... I per altra banda, a l'escola, sí. pues... Mm, preparo el material, bueno, preparo el material per a les alumnes. Uh -huh. I... Molt bé. I sí, molt bé. Molt bé, o sigui, que t'ho passes bé, no? A la feina o què? Per sí, tinc moltíssima relació amb, amb totes les de la piscina. Molt bé, molt bé. Carme, si algú li vol fer alguna pregunta sí. o algun comentari... I tinc penses, eh? dues referents. Molt bé. Qui, dos referents que són les persones aquelles que quan necessites alguna i tal... O... Són tens... les persones amb les que, ja, si per exemple, si, no tinc, si ningú té feina per mi... Sí. Doncs pues, quan ja he preguntat per l'oficina si algú té feina i em que no, doncs pues, vaig tirar ràpidament el pues, dia a qualsevol... a, a qualsevol de les dues referents. Mm -hmm. Molt bé, molt bé. I molt ja bé. són pues, les que donen el segon cop de mà, per si tenen o no. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Ah, molt bé. No? Digues, Fiona, sí, sí. Que fem una miqueta com el mateix tu i jo, perquè jo també parlo de coses de papers, de... Estic fent fotocòpies, escàpies... Ah. També... No sé si fas coses amb l'Excel, Iona, vols explicar el I... que fas tu ja o què? No, jo... no, no, és una pregunta per la calma. Jo amb l'Estel ja eh, -ho, ho feia, però ara ara fa temps que no, que no ho fa servir a la feina, però ho feia. Uh -huh. I també faig coses de mi, escanejar. Sí. sí. Et toldo a mim mai que data molla, chota que no jaig, m'pdig mim. Que ordenada, tarda. important, sí. no? Que cosa agradi? Que us agradi la feina és molt important. És... No és molt ja sé que davana. Doncs, a tot. OK, m'atom. Cada si tarda a papers, tarda a davana i va justament a marau dels papers. <ríe> Encantada ha encantat la vida Demà vinc a l'hosteta No, estic a casa ah. Molt bé Escolta, doncs molt bé, Carme eh, No sé si el Gerard volia fer una pregunta Volies fer alguna pregunta sí, Dos Digues la, prim la primera, que l'he preguntat que que si, si hi havia algun sector Que fos el client I l'altra, quan tens portava a l'empresa La primera, quina has dit, Gerard? Quina si és havia la alguns, si havia algun sector de, de, de la seva que toques cada client. No. I quan quantes portes, deia el Gerard, treballant? Sí. Primer vaig començar a fer pràctiques uns mesos sí. i un cop ja passaven les pràctiques vam veure que ho fos ja bé i doncs, doncs em van signar el contacte en definitiu. Molt bé, molt bé. Calma. Una no, sí. pregunta, què vols dir per tu entre les pràctiques i el treball... Perdona, no. què vols dir les pràctiques i el diferents treballar? No sé com explicar. Bé, el que vols dir jo, no? Sí, perfecte. El vale, que vol dir la Fiona és quina diferència hi ha a les pràctiques amb la feina. Exacte. Ah. De res, Fion. No? Hi ha diferència o és el mateix, Carme? Ho sé, però necessito temps per dir-ho. Vale, no em preocupis, pues passem, passem a una altra cosa. ¿vale? Moltes gràcies, mm. Carme. I, I passem al següent, eh, següent col·laborador del programa, eh, que és el Gerard, que ens porta els jocs de taula, no? o jocs, i que ens portes avui, Gerard? I avui es porto una variant de, de les dames, es, es, es titula em, en gats i ratolins. Oh, L'objectiu de, de, de, dels, dels gats, com són quatre fitxes que són gats, que són gats i una fita. que són ratolins. L'objectiu dels gats és atrapar intentar atrapar el, el ratolins. I l'objectiu del, del ratolí és amantant eh, com retrocedint, intentant, intentant de, de fugir a, a, als, dels gats i que els gats eh, que cap, cap, cap enrere del, del taulell i arribi a l'altra banda del taulell. Això és jugar amb, amb, amb un tauler d'escacs? De, sí, un tauler de dames. De dames, no? Bé, bueno, és, és el mateix, no? El tauler d'escacs que el de dames? Sí, sí. Sí, sí, molt I, la, I les fitxes que són rodones, com les de dames, no? Sí, com les de dames. Ah, està guai, interessant. Heu jugat a algun o què, això? Jo no. No? Heu de posar-vos al micro, eh, per parlar? Jo no. Ah, vale. Home, és... Jo tampoc. Jo tampoc. Sembla, sembla fàcil de poder jugar, no? Perquè tothom té un tauler d'escacs i, i això, no? Hola, sí. bon les que jo no ho diuen que jo no he jugat mai a els gats, però ho diuen a vendre. Vale, això és el joc de la rata i els ratolins, eh? Els gats i el ratolí. <ríe> que, que és una varianta de... Ah, vale. això, això ja no ho sé, eh? <ríe> això és una, una varianta de, de... del què? De les dames, de, de les dames. Ah, això mateix. Sí, sí, jo jugava a l'escola, eh? perquè les, perquè les, les dames que no en diagonal Clara. En, en canvi als cabs em en en matícar en Leonal. En... Sí, cadascuna, cadascuna té una missió. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Molt bé, molt bé, molt bé. Eh, com es teu, es bé o no? Perquè aquí és sí, molt bé. Ja bé. Molt bé, és la ràdio, ja, eh? Estupendament. Escolta en Marcos, m'ha dit, ara m'acaba d'enviar un missatge a l'Alba dient que es reconectarà a través de l'ordinador de su pare. Molt a bé. Que... Que ara, que ara hi va. Ara, a veure si li va temps, això, que és el directe. Això és el que té el directe, eh, amics i amics, sí. amigues i amics nostres, eh? El Radio Clio, el directe. Oh. Molt bé, molt bé. Eh, doncs, estupendo. Doncs, eh, Pere, quan vulguis, eh, et toca el teu torn. És el meu torn? Doncs sí, pues, eh? vinga, anem de viatge cap a una miqueta cap al passat. Avui, en el programa de ràdio, us vingui parlat parlar de l'enfici Art d'Atraccions de Montjuïc. Fina un parc que va ser inaugurat el 1966 i va tancar les seves portes el 1998. 32 anys en funcionament. Estava ubicat a la muntanya de Montjuïc, on ara estan els jardins de Joan Brossa, a prop del castell. L'espai ocupava, ocupava, corresponia a part a part dels terrenys d'un assentament militar anterior. Abans de l'assentament militar també hi havia un parc anomenat Maricel. La seva construcció va ser de caràcter semicrivat i fou promoguda i duta a terme per l'empresari vinosolà José Antonio Borges Villegas, després d'un acord amb l'Ajuntament de Barcelona. Disposava d'un acord amb l'explotació dels terrenys del Parc de, per 30 anys, inaugurat parcialment el 1966, que al principi va tindre molt bona acollida per part de la ciutadania i els turistes que visitaven Barcelona. Va arribar a comptar amb més de 40 atraccions de, de tota mena, a més d'un teatre d auditori on es celebraven actuacions d'artistes de renom i diversos festivals. L'èxit del seu funcionament, des dels seus idicis, es pot vincular-se directament als espectacles que es feien en aquell teatre, assequibles amb la simple adquisició de l'entrada del parc. Cap al 1973, l'espanyol Carl Cosmerino es va fer càrrec de les atraccions i aprofitar per acondicionar la infraestructura de les instal·lacions per muntar noves atraccions localitzades engrandint l'oferta del parc. Una profunda remodelació que incloué algunes atraccions més mítiques, com per exemple el pop o la Nòria. Aquesta darrera era la roda de fira més alta de Catalunya. El parc va seguir gaudint d'èxit de referència, però a la dècada dels 90 la moda dels parcs temàtics va començar a rancionar-lo i la construcció del boomerang va fer que el tancament s'allargués, però malgrat tot la falta d'inversions provocava a provocarà la fi de la consecució dels terrenys va disminuir molt el nombre de visitants, provocant una situació de desacord entre l'empresa i l'Ajuntament de Barcelona que abocaren a la clausura del parc en 1998. El parc, després de tancar, va ser totalment desmantellat i moltes atraccions van anar a parar a diferents parts del món. escolteu una cosa. Uh, què recordeu els que ho vau poder veure al, al parc d'atraccions de, de, de Montjuïcki? Què, què és el que recordeu? Havíeu anat, doncs, per exemple, a passar el diumenge amb la família, amb els amics... Recordeu algunes atraccions com les al Pomerant o tobogans, o la casa del terror... que us en recordeu tots? Ho faig, eh, les tenc aquesta pregunta a tots els nanos del, del programa. I el que més recordo era... Estic fent aquelles paralletes de la gotella amb els aros, que, tenies, que podies tirar em, aros si t'emportaves al coll de la botella, t'emportaves com peluche i tal. Les brunolotes que, que tenies de tirar una, una pilota dins de la, la boca de la grata. Amb els otros de xixoc. Havia una amaneat com de castell de terror que es movien les escales. Jo me'n recordo el bussano. Me'n si era el, el... Sí, i era molt gran el parc d'atraccions. Era molt gran, era, era molt llarg. Molt gran, sí, sí. I jo me'n recordo del boomerang. Jo me'n recordo del Búmeran, que va ser de les últimes atraccions que van fer en el parc, però, però me'n recordo que va ser la primera muntanya així russa temàtica que vaig pujar a la meva vida. I era... I al principi... Andar, andar que andar que, andar que no feia pressió, una miqueta. Bueno. Ja molt, es... bé, el, molt bé, molt bé. Digues, digues. Una cosa de don Pere. I tant, parla, parla. Tots podeu parlar. Que, mm -hmm. rec, el del, digues, digues. El del tema és que el que estàs parlant sí, sí. d'això dels parcs i tot això, un dels parcs sí. que jo més m'agrada és el Port d'Aventura. A, a, a, a mi també, Al·luc. A, a, aquests... sí, a mi també, m'encanta. A mi m'encanta. El Port d'Aventura. I a també. és la Madrid. és la Madrid. La Madrid és més guai que el Port d'Aventura, mira què ah, sí? a la el de, el... A la Warner Bros. A la Warner, a mi no em va agradar, eh? A mi no em va A, a mi no em va agradar. Ja està. No em vaig posar gaire les atraccions. Compares la caiguda lliure la Port Aventura i, i de la Warner, la Warner és més com un tira xines, que puja molt, molt, molt a la vèstia i, i, i baixes en, en tres caigudes, com es se, sembla jo i jo. En canvi, al Port Aventura és molt lent perquè si de caure amb picant que, que tens por de, de, de tancar-te les cames. Up! Uh! Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, ah. déu-n'hi-do. Gerard. Sí, jo sí que n'ha tant de... de pensar... ja. Jo també. M'ha agradat molt, a Nani. You, oh, bé, pues eh, pues ja quedarem un dia eh? i anem tots i totes que pagui el vale, Pere l'entrada oh, no. <suprisa> no, no. no que, que, que, que convidi Que convidi el Pere no, no. Que convidi el Marcos No, jo no tinc, no tinc pèmpics <suprisa> Que convida la Cristina Jo no tinc oh, pèmpics Cristina Tu sí que tens pèmpics Cristina Que convidi la Fallons La Fallons això, la Fallons Digues, què és, Júlia? no vinguis, ja Júlia, no, pa no. Pues no, no passa res, cap problema. Si es fa por, no passa res. Et és molt xulo. Una... Aquí t'hi no tens por. És molt guai. No m'ho puc fer. No m'ho no, Vinga, vinga. Que convidi el Marcos, va. Que convidi Marcos. Cristina, tu t'apuntes a Dragon Camp? Uh, sí! Jo l'he de punyar. Uh! Jo l'he de punyar. Uh! Jo, uh! jo també, jo també. De... Molt bé, escolteu. -me. Ei, se'n bala. Bala. Bala. Bala, bala. Molt bé, escolteu-me. L'estampida. Es L'estampida. Es escolteu-me una cosa. Cal. Vale, escolteu-me una coseta. Vinga, que se'n va el temps. Eh, posem sí, un tema no, no. musical i continuem sí? amb el programa. Sabeu algun tema musical? Sí, doncs pues mira, Gris. jo, el del, el del Gris, John Lennon... Gris, Un moment, un moment. No, a veure, no, Gris. No. Quin fera? No, no, no, no. No, jo... jo, jo el que vaig enviar... Mamma mia! Xux, segon. Ah, que era el del John Lennon, que és ah, vale. artista que a mi m'agrada molt. Molt diu, Just like starting over. I, per tant, doncs, pues, uh, Alex Little, tot el, que, tot el que és el seu món, m'encanta. Per tant, música de John Lennon, endavant... Just like, start the hour. Andava. Our life together is so precious Together we have grown we have grown although our love is still special Let's take a chance and flower away somewhere alone It's been too long since we the time Som la vida, som la del cumà. Estàs escoltant Ràdio Caliu, I el Lataneu Tips, un programa diferent i divertit. Per tots i totes Benvinguts de nou, aquí estem a Ràdio Caliu de l'Ateneu Divers, aquí amb aquest programa del mes o de febrer. I ara tenim entre nosaltres a la Júlia Salsas, que ens ve de parlar d'un temita. Marco, ¿sí? t'has deixat una cosa? Digues, Pere. Que, que, eh, ho compelitzo, eh? Tu es dius que estem aquí a l'Ateneu Divers, però t'has deixat que és un programa diferent per persones úniques i diferents, sent divertit per tothom. Ah, això mateix, molt bé, Pere. Ah, això mateix. Molt bé, Júlia, què, què? De què ens pensa parlar avui? Jo, jo parlaré, homes i dones, eh, de violència macrista en homes circuit Barcelona contra la violència vers les dones com missió de treball... Sobre homes. O sigui, que hi ha com una mena de servei per a aquells homes que són maltractadors, vols dir, Júlia? Sí. Vale. És veritat, és un tema... És eh... es que, sí. que, que, es que t'agafen les dones, saps? I tant, i tant. Sí, sí, sí. Això és un tema molt seriós. Així, aquest tema no fa broma. I com bé sabeu, d'aquí un parell de setmana, si no merro, la setmana el que ve... El 8 de març. No, el 8 de març, concretament. Exactament, el Dia Internacional de la Dona. Ho vale? sé, perquè avui, ho he fet el col·li. Hem això. Exacte. I això oh! és, un tema, és un tema prou interessant i prou seriós, no? perquè, com bé sabeu, sí. eh, a les dones les maten, no? Eh? I, les, I les maten homes. La gran majoria La de vegades... països. Són homes, d'acord? Vale? I, sí. I això es diu masclisme i això està tan parat dins del patriarcat, que això és una cosa que s'ha d'eliminar. Digues, Irene. Em... Um... Eh, digas irene eh, a ver eh, es que el tema este que ha comentado la moneda es que no puedo estar más de acuerdo que eh, es verdad que, que el 8 de marzo es un día único para que para que al menos no sea sé, el gobierno y, to, y todas las fuerzas políticas y todo todo nos esté nos respeten tal y, tal y como somos, o sea, eh, a nivel no sé, a nivel de, de, de que ninguna realmente eh, la maten o los derechos de trabajar de, de un sueldo más digno, también. Claro. Y i altres coses que s'estan están quedando en el olvido. Per això hi ha una cosa que es diu feminisme, que és molt important i que és una cosa que, eh, que tothom, tothom s'ho hauria de prendre molt seriosament, això del feminisme, perquè és un bé per tothom, per homes i dones. Eloi, què dius? Jo, en el de la violència Sí masclista, vale. uh, jo vaig fer una xerrada sí. vale, de, de l'universitat Uh -huh. que jo estic en aquest pis és, uh, és un projecte del que porta l'Universitat de Vic ¿vale? I, uh, i vaig fer una, una xerrada ¿vale? explicant el que és la violència masclista molt bé. Sí, sí. i uh, jo crec que això és molt... I, i, i, i, jo, jo la vaig fer i segona és una de les coses que, que m'interessa moltíssim doncs sí, és molt important. I van, un... I van explicar una història. Molt bé. És una cosa que hem d'eliminar, de, no?, de les nostres vides, la violència masclista. Sí, sí. hem d'eliminar sí. I, i no sabem com l'hem d'eliminar. Home, això... sí, sí, sí, que, sí jo, jo crec que sí que se sap, Eloi. Això és una cosa que ens implica als homes. Els homes hem de, hem de deixar de ser violents, els homes hem de deixar d'utilitzar de de, de, la violència per, per arreglar les coses i, de, i, i no hem d'actuar d'aquesta manera. O sigui, és un problema que ens implica directament els homes. Som els homes els que hem d'educar-nos de, d'una de, de, manera diferent per no, per no fer el que fem. I també escoltar les tones. I tant, i tant. I tant, i tant. Gerard. I tant. I tant. Gerard. Totalment d'acord amb tot això que, que, que heu anat dient fins ara. Però també, també han hagut casos que ha passat al revés, que, que és la dona que tot funciona en l'home i, i d'això es parla ben poc. Trobo. Això es parla ben poc, Gerard, perquè és ínfimament ridícul. És molt ridícul la violència de les dones cap als homes. I, i també hem de veure que al final eh, d'homes morts per dones por violencia de las zonas no hay ni uno. Todas eh, las morts que hay son dones. Marcos, una cosa. Eh, es verdad que, que, a ver, que, que, que la, eh, por ejemplo, eh, cuando hay violencia o hay cosas que, que realmente eh, pueden pasar algún día, eh, eh, espero que, que con nosotros no pase eso, pero... Eh, la mujer es que cuando hay una situación así de violencia en su casa y no lo puede controlar y enseguida mmm, y enseguida se ve eh, eh, acorralada por, por el hombre, pues eh, a, a partir de ahí, a ver, es verdad que estoy dando un mensaje que, que a cualquier mujer que pase eso, eh, que se defiende a lo más posible. O sea, eh, si le están arrepentiendo, a la mínima, pegar-lo i denunciar-lo a la policia, perquè això és un acte de, de defensa. O sea, um... El que passa que, Irene, sí, sí, això és així, eh? Sí, sí, pot, sí, sí però, però, no, però no, no sempre és tan fàcil, no, sí, no? No, no, no, no és fàcil. Això que volia dir Irene però no és fàcil. Tu vols no. uh, fer això o denunciar i però penses, o potser fàcil però faré malament, no fer Saps? Sí, I mm. i t'ha quedat com un glute amb una bombolla gran, petita, i després va gran i, i al final, quan hi ha ja, les coses, ja tan malament, penses, uau, wow, tenia també bé al començament, no ara, perquè ara és més difícil per treure'ls nus. Mm. Sí, sí. Sí. Això te, el... Fàcil no, eh? Perdó. Això te soluciona en el sentit de que, clar, una dona no s'hauria de defensar de, de cap agressió, si els homes no agredessin. Exacte. Si els, si els homes I no agredessin... I tira el minut zero, no has parat. No no, no, no, no, no. O sea, eh, si passa aquest tipus de d'associació, el que no hauria ¿Eh? de fer és callars-ho y convivir con eso, no sé, el tiempo con esa persona que además no le, no gusta, a, a esa mujer no le gusta estar en conexión, pero es muy violento. O sea. Clar, clar. Queda clar, queda clar. El que fa falta en, aqu... fa falta en aquesta societat és més feminisme. Escolta, no, no, no. És... Estic sentit a sí. la Irene i Así, crec que sí. tota la raó. Eh? Sí. Jo moltes vegades passen aquestes coses i també m'avergulleixo de ser home. Eh? Bé, bueno, de... el que... els homes el que hem de fer és canviar i fer canviar altres homes. Exacte, és d'anar. Sí, sí. Aquesta jo crec que és la nostra, penso perquè jo aquest, que és la nostra missió. Aquests violents, doncs la veritat, jo la veritat no sóc massa partidari. No, no, no, no. Molt bé! Escolteu, oh, com vol el temps, eh, ja. quan estem, quan estem ah, bé, violenç, aquí, xerra, eh, aquí xerrant entre, entre amigues i amigues, eh? Com passa el oh, temps? I, però, per i, veritat, perquè no no perquè, no perquè no estem a gust, de de perquè, perquè estem a gust. Però els no el d'altres que som aquí és perquè han tingut un passat molt malament, eh? El que? El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 <N1> d'Austrèlia que que que aquell home em va escletar. de patint, que, que no ha estat tan violent cap a la dona o, o ni, ni ni insultant, ni, ni pagant, ni, ni, ni res, pues, pues, crec que que, que hi hauríem menys menys casos d'aquests valladeria. És, veure, probable, és, a... probable. No, és probable, és probable. És probable... Digues, digues, digues. No, no, digues, digues, però que anem acabant perquè... No. Sí, sí, que, sí. que no, pucés, no, no, que no som... podem estar aquí tota la nit. No, no, no me no pateixis, que són, són deu segons. No, que el que et deia que és, que és probable... Ara s'ha congelat. Però que, clar, que, que no només és... és jo, crec que, jo crec que no només és qüestió de, de, de violència que hagi pogut viure viure un home a la seva família, sinó també, eh, potser a la seva família no ha, sigut, no, ha sigut una, no ha tingut un actor tan violent, però ell és violent per si mateix. Això ja entraríem aquí en una... Aquí entraríem en, el, en el, Ja depenent de la consciència que té cadascú. Ja. Per tant, doncs... Pues... Molt bé. Eh... Anem a veure eh, què passava per aquí. Eh, no sé, Carme, tu volies dir alguna cosa? Has dit per xat? Un moment, Alba, que sou tanta gent. Ens hem d'organitzar. Carme, vols dir alguna cosa, o no? Sí, però me'n Que m'havia havia alguna per les companys, però no sé d'enverterir. Ah, bé, bueno, doncs quan ho tinguis clar ho dius. Carme, m'avises, d'acord? ¿vale? Mm. Molt bé. Alba, tu què, què volies dir? Que, perdoneu, perquè he tingut un fallo tècnic, el meu ordinador no funcionava, se bloquejat l'ordinador del meu pare, m'he tingut connectar pel telèfon i no he pogut connectar-me fins ara. Fins ei, ei, ei, no pateixis gens, no pateixis gens, cap problema, cap problema, Alba. ara ja estàs aquí, estàs bé, estàs sana i salva i, i això, cap problema. Escolteu-me, hòstia, que falta molta gent eh, aquí per parlar. Escolti'm escol escol escol escol escol vostè, Fiona, eh, vostè, que volia parlar de, també de la seva feina, no?, que vostè que té una, té una empresa, no? És jefa d'una empresa, vostè. Exacte, soc jefa i demà aniré. També vaig cada dia a fer feina. No, demà... I així, no. Ja així faig una bronca quan no fan feina. És que tens pinta de ser una jefa xunga, tu, eh? No, no, que va, que va. Bé... Oh. Eh? Digas que así se podía ser una buena, no buena, buena jefa, eh? ¿Sí, Y también si pues sí, sí. la falló, podía Cuando ser niño, una buena jefa. Sí. Tu mamá, tío, caparía. Es? Que sí no, Fiona, no, no Fiona, eh. Eh. Yo no pude ser jefa, yo pude ser de no. pal, bueno, la bueno, pero sí, sí siciona, Es que te sale la jefa, eh? Perdona, ¿eh? ¿Qué te <Risas> Tu ets, que tinc una Irene perfecta, nueva. Bueno. nova. Molt bé. Escolta'm, Fiona, què? Això és la teva feina o no? Pots explicar o què? Sí, la meva feina és filar. No, la meva feina és repartir els coreus, Ara el matí quan arribo i ja me poso a fer cotxes amb l'Excel. Ah, molt bé. Ho acabo tota la roba uh -huh. que tinc a dins de l'armari i amb la roba et posen en piles i ordenats uh -huh. amb, un, amb una taula a la taula del davant meu que tinc puida sí. i allà col·loco tota la roba amb columnes, amb xacció, xacció ter... home, pandaló llar, toma, pandaló cortona, una panda. Molt bé, no? Sí, i llavors doncs, això per mi és un es... matis, molt. és molt guai, estic molt contenta doncs molt guai, Fiona. Doncs així, si bona, continues així, seràs jefa, ja ho veuràs. I seràs una bona sí, jefa. Algun dia sí, sí algun dia seràs, sí, fi. seràs, algun seràs fi. jefa, Marcos. Fiona. I si no, t'ho passaràs sí. bé. Em m'aten de roba. No, vaig aquí, a, a Plaça... Ah, es que les Caves Pies. Ui, a l'Escola de Pies Centrals. Ah, de... molt bé. la Rambla, Catalunya, vaig a... Ay a la Rambla Cataluny ja tocant a, a la Rambla. Sí, molt bé, Fiona. Molt Ei, guai, es pinta ja. molt, molt interessant, la veritat. No, tinc molt condena, perquè ui, també tinc es molt de prop de casa. Home, tinc... és, impor impor és important, I també, no? Estar al centre a la veina que està. Molt bé, molt bé. Sí. I tu què, Marta? Tu què? Tu què? Tu, tu, tu què? Ens has explicat, no sé què, dels gats? Què dius ara? <laughs> Gràcies, un Fiona. Un una, una cosa molt graciosa. A veure, a veure... A veure, doncs la dieta <ríe> té dos gats. Sí? Dos. Llavors, eh, una és un michi i l'altra és una I uh -huh. la és més petita que el michi. Uh -huh. Llavors, el michi està com tranquil·let, dormint, eh, eh, i la quina, per ser tossuda, va amolestant-lo. I com Llavors, fa? Què fa? El que el michi... Pues, li brunyès ah, vale. no. ah, sí. quina no vol que la molesti clar. perquè vol estarà ja tranquil descansant i com no vol jugar i ja sí que és més juvenil doncs. clar, clar. Sí, sí. I també el que fa també la quina si tens com un, no sé com un... una joguina li tires la joguina la va buscar i te la torna com si fos un gos uh -huh. molt bé? Eh, és un, el que, un perr o un gat? O sí sigui, o sigui que borda, borda com un gos el gat, està fatal, sí. del, està fatal del gat. No, no, no. i la te la vuelve i jo. És un perr o un gato? És es... un gat que vol ser un gos, ostia, fatal, eh. I la, i és la... es divertit Sí, un gat. ¡Qué divertido! Un gato transformado de perro. Totalment, eh? Pot ser al cos, està al dintre atacat. a todos. Molt bé. Hola, conchicat. I què te n'ha dit? I li heu portat al psicòleg, el gat aquest? Marcos! No sé, no sé, clar, és un gat que vol ser que es comporta com un gos. A vegades va escapar i va parar a dalt d'una hora i no sabia ni com baixar la gata. Hòstia. Marcos, jo és... Jo la pa, tieta, li tereia aigua. L'estiga va i cua pa paquet al I què me diu que més, més? algun més el gat aquest que està, que està fatal. s'ha el, el, el, el, el que vol ser un gos, com es diu, que és el Michu o aquina. L aquina, aquina. L aquina. Aquina, la quina, quina, quina? qui en viva. quina, quina que Molt bé. Marcos! Bolé. Esco... Podríem fer una novel·la de gats. Una novel·la de gats. Marcos. Iona, podríem fer un cor de gats. Sí, no? Sí. Marcos. Què dius, Carme? Ja yeah, sé el que vull afegir. Hòstia, vol afegir alguna cosa, la Carme? Digues. Eh, vull afegir que he rebut molt mol de carinyo... Eh, de les meves companyes. Ah, ah molt bé. Vale, vale. De la teva que feina, no? M'ha canviat molt la vida. Ah, molt bé. Molt bé. Però això és bonic, eh? Això és molt bonic, eh? Això diu molt de les teves companyes. O vull, vull... Vull que surti al meu programa. I com és? Quines companyes són? La Isabel Bueno, són vàries. Ah, són vàries. Vale. Totes les companyes que et coneixen, no? Vols, vols agrair-los sí. com et tracten i tot això, no? Bueno, per tothom... Vull... És per, és per tothom. Molt bé, això és bonic, això és bonic. De la feina. Carme. Molt bé, molt bé, Carme. Això és bonic, sí senyora. Sí, ja sóc vull que surti al meu programa. Vale, sí, sí. Queda gravat, queda enregistrat. Molt bé. Escolteu-me, eh, passem a l'Arianda, no? que ens ens ha de parlar de l'Eric Clapton. No sé si Arianna. Sí. Pues con Volgues, con Volgues. Vale. Pues Alec Kaplan. Ah, uh, la historia es de un verano de 1991 y es de un guitarrista inglés, Alec Kaplan, que visitaba la seva nova exzona y que vivía en Italia i a Nova York on criava el seu fill Connor de només 5 anys d'edat. Vivien a un grata de cel del carrer 57 de Manhattan. Uh -huh. Eric Clapton volia portar el seu fill al zoo. amb el seu pare aquell matí la persona de fer feines va deixar la finestra oberta. Uh -huh. I, uh -huh. què, I què va passar? Pues aquell nen es va precipitar per la finestra de les danses 53 en què vivien i va morir. El caure al caure en una terrassa no és nostra. Què dius Marianna... Va morir el fill de l'Eddie Capton Sí. <ríe> uh, L'estrella d'avui està considerat com un dels grans guitarristes del rock i del blues blanc. Uh -huh. <ríe> Des dels 25 anys havia conegut l'èxit de la riquesa i la fama. Tocava també amb la major tragèdia personal de que un pare pugui afrontar la mort del seu fill. Imagina't. Ell, sí, ja. Li va dedicar Tears in Heaven que quan ella es, que ell es mori es pregunta si el veurà al cel. Sí, una, una cançó que parla d'això, no? Sí. Mhm. Uh -huh. Y también es do saber que un para pues no podiabra seu para el resto de la seva vida. Me imagino. Y de las canciones a mí me agrada a uh, Wonderful Tonight y aquí está These in Heaven. Molve, conexeu conexeu a Eric Clapton? Sí. ¿Tu, tu pera segur que sí. Venga. A mí me suena, pero no. Sí, pero... A mi m'ha suena bé, però... Jo de fa molts anys que conec, no. Perquè té clàssics com uh, les, els que ha dit l'Ariadna, la, Laila, uh, Bum Bum, hi, alg, hi algun que em deixo més. Sí, ja, sí, ja, ja. sí. Molt bé, Ariadna. Quina, vols, quina cançó vols que posem? Fem un, fem un break ara de música, ¿vale? posem un tema musical. Quin tema musical posem, Ariadna? La que us agradi més. Tu, tu, tu. Escull tu, escull, tu. Um... Wonderful tonight. Being good? <laughs> Looks sweet ahead And then I tell her As I turn over the line I say my dad La teva Ràdio Cariu, de l'etènia diversa. Un programa únic que diferent per a persones úniques i diferents. Jo, volen lligar-te un discurs, a una bandera... anem aquí a ser a, a grup de Taneu Divers. A Ràdio Caliu, no, Alba? Ràdio Caliu. <ríe> molt bé, Alba. Doncs, efectivament, aquí, tornem a ser aquí una altra, una altra vegada. I ara, pues, anem a parlar amb la Irene. Què tal, Irene? Molt bé. Què em portes, avui? Avui? Pues, avui us porto el passatge de Madeu Vives. Ah, molt bé. Molt interessant. Sí, molt interessant, perquè... Eh... És una persona que va, va tenir bastant, va, bastant, bastant experiència laboral. I uh -huh. és una persona crec que molt coneguda. Que jo crec que els meus companys de ràdio ho coneixen, crec. A mi em sona dels llibres, pot ser? Eh? O, o ara m'estic colant jo? És... Igual m'estic colant, No t'hauria eh? de eh, dir, eh? però pot ser que sí, eh? Y pues eh, Amadeu Vives eh, eh, va a ser compositor, escritor, empresari i director do do y i Musicola. Ajá. va neixar al de 9 de novembre de 1871 eh i va a, a la localitat de Barcelona de col de col Ahà, Collbetó, sí, sí. Collbetó, sí. Eh, eh, també eh, Amadeu Vivès i, i Lluís Miguel van fundar l'Urtau català. Molt important, sí, senyora. Sí, eh, molt important perquè eh, és un dels monuments que... Bé, bueno, no monuments, sinó una cosa molt important per Barcelona. La cultura catalana, sí, sí. De... Eh, i va fundar l'Urfau el, el 1891, que va va compondre cançons originals, com, com ara l'Emigrant o uh -huh. o la Balaguera, que realment la Balaguera a mi no, no, no, ens, no ens sonava de res. L'Emigrant sí, perquè la vaig escoltar fa, fa bastant temps. Mhm. Uh -huh. Sí, sí. i va fer transcripcions i cançons populars. Hem... També un dels treballs que va fer és el perio... el per... va ser periodisme, va ser col·laborador de la tribuna. Va reunir també articles de volum con Sofía a assajos literaris. Molt bé. I Amadeu Vives va morir el 2 de desembre del 1932, 1932 al 61 anys. Ajà. Molt bé. Molt, molt jove, la, verdad, la, la veritat. Doncs sí. Sí, sí. Eh, Llavors, el 21 de setembre eh, del 2014, van traslladar les festes mortals a, a Coibato. Uh -huh. Entre les seves obres d'Amadeu Vives, eh, va destacar eh, rellevants moltes obres que va fer ell. Uh -huh. Entre les obres que va fer Amadeu Vives, Eh, destacaré las más relevantes, uh -huh. las que va a hacer él. Y entre ellas era La gatita blanca, colaboración de Jerónimo Jiménez, canciones epigram epigramáticas 1906, balada de carnaval, ópera, La villana, 1927 uh -huh. canciones uh -huh. y Amadeu Vives también va a ser compositor de obra coral y vocal y Vaya. las canciones con agudas que va a hacer son L'Emigrán 1983 y La balaguera 1926 y para acabar el guión me agradaría que pusieses eh, Marcos eh, la canción de L'Emigrán doncs pues no, no pot ser, perquè no, no pot ser. Sí, clar que sí. Mira, ara la posarem per estar sonant, ¿vale? I, i moltes gràcies, Irene. L'escoltem, l'escoltem ¿vale? la cançó i continuem ara, tornem amb, amb l'Albert, el que era i els seus records guinès. Si t'agrada la ràdio... Escolta, Ràdio Caliu! No ens oblidaràs! Molt bé, doncs, tornarem a ser aquí una altra vegada Radio Caliu. Albert, que ens portes avui de record Guinness? Pues el récord Guinness es una mica espacial, sobre todo es para tú, pero bueno, porque va de una batería. Dios. O sea, que va me encantan las baterías, yo toco la batería. Pues el récord Guinness Tafabré es más más percusiones en un minuto usando una una baqueta prote vaqueta protètica. això vol dir que no té, no, no té braç i te una... Marcos, Marcos! Julià, displau, agafa el meu carregador, està baixant la bateria. Julià, estem grabant el programa, no et preocupis, no pateixis, ¿vale? No pateixis. <ríe> Aquesta de la Júlia que s'està està patint perquè s'apagarà la seva tablet o lo que sigui. <ríe> Perdona, Albert, continua. Continues, segueix. Segueixes o no, continues. <ríe> Al, al, bueno, comienzo. Más percusiones en un minuto usando una baqueta protésica. El 25 Hola. de julio del 2018 el músico Jason Barnes realizó 2.400 percusiones en 60 segundos. Utilizando Sal. un brazo protésico creado por Gil Winter. Vale, un ah, segonel, Albert. O sea, sigui, protésic, protésic expliquemos una mica a la gente que protésic es que no te brazo, ¿no? Y sí. te tiene enganchado una baqueta al, a lo que tenga de brazo, ¿no? sí. De unido, en el Instituto de Tecnología de Georgia, Atlanta, Estados Unidos una banda electroneográfica capta la, la actividad eléctrica en el tejido muscular del antebrazo de Jackson y hace reaccionar al miembro robótico Jackson perdió su brazo debido a un accidente eléctrico a lo a lo que dijo me niego que la pérdida de un brazo me impida cumplir mi sueño nada me detendrá Olè, molveño. No? Sí. És que quina història més chula, és una història de superació, no? Sí. No? Sí. Que penseu una persona que perd un braç, no, que li agrada tocar la bateria i dius, "No, no, no, no, jo he de continuar tocant la bateria." Està molt guay Hi han vídeos per internet de gent que, que això que li falta, de que toca la bateria, que a millor li falta una part del braç i tal i tenen la la baqueta adaptada al braç i escolteu, flipant, eh, com toquen la bateria. Su sí. su recumano sí. de mirar. Ah. Oh. Pues la verdad que las personas que fanáis eso es que es un cómo decirlo, eh, es muy complicado eh que eh pues a volteavais si y y cuando ves a una persona que, que le falta un brazo o un pie y y se han sotan a marcar a seguir, la verdad que es una un, un, es, es superación en uno mismo, no, no. Totalment, totalment. Marta, pagès. Ah, no, que jo vaig veure, que se si me'n recordo, a passejar Joan, un sí? noi que no tenia dos cames i anàvem a de rodes i començava molt a la cadira ballant. Olé. I després baixava de la cadira i es provava de i ballava i tenia una alguna cosa perquè la gent li donava diners. Ja, i ho feia bé, Va no? Va ser supermacos. Sí, sí. Hi ha gent que no? es resisteix i així ha de ser no? a, a, a, no, a deixar de fer allò que li agrada no? i això és lo, guapo. Sí. Això és lo sí. guapo molt bé, algú toca un instrument aquí o què? No, jo tocava jo no, Yo tocaba... Yo no. no eh, diré, ho digueu, eh? podeu parlar jo abans no. tocava el piano, ara no un dia, el piano Yo el... L armònica. L armònica. L armònica. jo tocava l'armònica jo el piano encara el toques, no Alba o no? encara Ay. Hòstia, és xungo, eh? Monta, clar, és xungo, jo, eh? I ara toca el piano. Tu també, el piano? Hòstia. Hòstia, no ho sabia. No ho sabia i tenim aquí a mig liceu de Barcelona. Sí, i la ma meva mare també. Una. Molt bé, doncs pues jo toco la bateria. Ah. Molt bé, Marta. La bateria no sabia amb Un dia portaré la bateria i us faré un concert que us cagareu. Us haureu de posar tapons, eh, per això. Taps. No, no cal. No cal, Marcos. Vale, vale. Escolta en Cristina, què passa? Tens adormit ja o què, Cristina? Que no. És la te no. va ¿Vale, és, la... és, el... és el teu torn. Vale. De què, en parla, què parlaràs? Ens, Ens portes una secció molt, molt de la televisió, no? Eh, sí. Què sigues? Doncs eh, pues, jo, pues, jo us parlaré d'un programa que es diu Masterchef. Uh -huh. Ah, molt bé. Eh, bé, bueno, que, bueno, que, els part que bueno, cada participant fa un, bueno, fa, fa un menjar i, i després el jurat tria. Uh -huh. molt bé, ara estem sentint Mart... la sintonia de Masterchef per sota i, I què, què? Cristina i llavors eh, qui guanya passa a la final molt bé, és un, cu és un curs de cuina, no? és molt famós, no? Masterchef? sí i a tu no t'agrada gens, no? em vas dir? m'encanta <laughs> el veus cada setmana? o sigui, el fan cada setmana? no, només els dimarts Bé, bueno, cada setmana, no? <ríe> sí. Un cop a la setmana. Llavors, sí. tio, la Masterchef està seguint la europea, o sigui, sea, l'espanyola, la italiana o l'americana? L'europea. La, la d'aquí, no? La que saps Jordi Cruz i aquesta gent, no? Sí. sí, sí, sí. I els que et demanen de també fan cretina, oi? No, als films, no? No, no, no? Igual ho repeteixen. El, el, el sí, aluminio, yo Y también sí. había Master Chef Kids, ¿no? Y Master sí, eh... sí, y Master Chef Junior. Sí, eh, eh, Marcos I. Eh Master Chef, de, de, de personas normales, ¿vale? Normales, es que de personas normales. Normales. <risa> <risa> <risa> <risa> sea gente que no es famosa. Corriente, gente corriente. Eso gente corriente. corriente. Y eh, después hay el Kids que dices tú, eso es como la voz. Sí. Sí, i, ja vol... I de gent i, i el març jubilats, no? També, Hi han jubilats. Ja i han jubilat. I, i, I ara volen fer un Pachó. Masterchef extraterrestre. Marcos. Un marciano, el marciano. Pues no li, no li, la, la veritat és que no l'he vist mai, eh? aquest programa no no no m'pida no. el el, el, es es, ja. eh? el, el Chef és, és el meu godum. Jeff Ranzi. Aquest és Yankee, no? Jeff Ranzi. Yankee. escolteu una cosa. Doncs és que, no, no sé, no em crida gaire l'atenció, però està guai. Bo, si t'agrada, Cristina, clar que sí. I, que, I tens un altre programa, també, no?, que t'agrada molt? Eh, sí. Eh, la sèrie de Aquí no hay quien viva. Ah, molt bé. Oh, esta es muy buena. Mítica aquesta, eh, Cristina? Sí. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Aquí, aquí, aquí no hi haguem viva, aquí no, aquí no. Eh, bé, bueno, que és una comunitat de veïns sí. que expliquen històries de riure. Sí, no? Situacions, no? Viuen situacions així sí. mica còmiques, sí. no? Sí. Molt bé, molt bé. I de què per còmica <laughs> ets humor? Mar, Mar, Sí, sí, Mar. A mí la veritat és que aquesta sèrie no em feia gaire gràcia eh, però bueno. perquè a més, mira, eh, és verdad que una veg eh viu un capítol i algú se caigó des de un balcó. Fiquete. I esto que dices, Un dia poguem fer, un dia poguem fer un especial programes de televisió o sèries. No, aquí a la ràdio. Oh, per tocar la mitjouena. Un, Ai, un no, dia no, podíem parlar no, no, no. només de, de sèries, de televisió. Vinga, va, va, això ho preparem, vale? un dia. Tocar la mitjouena és molt Oh, ballon, tia, com si fos Com si veigéss sí. a tu, com si veigéss Com si fos no, ahir, ballons. No, no, no. Escolteu-me, eh, vinga, anem... Sí. Alguna cosa més, Cristina, afegir? Bueno, sí, ya envías eh, artistas Son eh, la Belén El Emilio El Mauri El Fernando La Marisa, la Bea La Lucía, el Roberto Mariano, Vicenta, Natalia Isabel, Juan Cuesta Andrés Andrés Concha, Paco, Alicia, Paloma Mamen, Armando ¿Oye? Alex, María Jesús Carmen Iginio, Josemi, Alba, Candela i Carlos. Molt bé. ¿Ens pots dir una mica a què es dediquen cadascú? Nooo. Hola, la felicitat. És brava. És a mi, per això. Sí, és el director de la finca, Juan Cuesta. Ah, d'acord, d'acord. Hi ha les tipus de les que diuen Cállese, senyor Cuesta, cállese. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. cállese, senyor Cuesta, cállese. Molt bé. I després, váyase, señor Cuesta, váyase. Váyase, Marta, espéase. Escoltem una cosa, a veure Les iaies, aquelles, les iaies. Ah, les tres iaies. Ja jo crec que estan mortes, estan mortes dos d'elles, o les tres, no sé. No, escolteu una volia. cosa. Ei ei, ei, ei, ei, ei, ei, Va, una mica d'organització, sisplau. Va, va, va. va, va. Que tenim... ara tenim... tanquem ja el programa, va. que ja ens... Ja sà... Marcos. Digues, Alba un dia a mi m'agradaria parlar d'una obra que vaig fer d'un musical que vaig fer a, a un col·le, al col·le on treballa la meva mare. Vale, I tant, i tant el proper Va, programa, em... si vols, vale, quan vulguis el proper programa o el que vulguis, sí, sí, sí quan tu vulguis, a la teva secció Alba, a la teva secció, Alba pots parlar del que vulguis Sí, jo també eh? parlaré d'algun musical Del que vulguis, Alba, d'acord? Vale? No, sí, tu, no tu no Cristina, sí. tu no parles de, de musicals L'Alba sí Horirós! Oh, oh, oh, oh, oh. Que és broma, és broma. Esculteuma. Ni es una pala de tu vulguis. Sí, sí, vale. és... és broma, és broma, I tant. Aquí qualsevol per parlar com un. Oï que fa Tale Loi, eh? Sí, esculteuma, que ja arribem al final del broma. programa, que ja portem 2 hores de programa, portem 2 hores de programa. Això, és que això no s'ho escolta ningú, eh? No. Vinga, i, i passem a la, a la secció de la Loi, que tanquem el programa, la secció de tu mateix, Loi, quan vulguis, què tal? Com estàs? Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Bona vesprada. A punt? A punt. Sí, a punt. A punt. Vale, vale. Hi. Who's this? Hola, què tal? Ja hi hagi perreu? Som aquí en el, en el programa perquè estem enganxat de les pantalles. Què penseu? Vosaltres què penseu? Jo? Ah, sí, l'he la Marta no té bona. La Marta, vull comprar, comprar, comprar el, TikTok. Sí, el TikTok. Mòbils, sí. ordinador també. Entre Netflix, HBO i YouTube, estic enganxadéssim. Jo també, sí. estic molt enganxada. Entre el Zoom, mirar-se les coses. Ah, això també, això també. Albert, m'has tret de la boca. Això continua, també. continua, Eloi. I aquesta nit Polònia Polònia Xxxt, saber... enteneu? Crec que ho tenim l'oi Voleu saber per què estem, estem navegant per internet? Sí. Escolteu aquesta cançó Navegando por la red Navegando en internet Navegando yo Tengo Actualment tots Passem hores a les pantalles i a les xarxes, no? Mm. Amb el mòbil, tablet, tele, uh, portàtil, no? Estem aquí arranjats amb els uns de la pantalla, sempre, no? Vosaltres passeu hores? Moltes. moltes. Moltes, moltes, hores. Moltes tant, hores tontes, sí. Moltes hores. déu nhi sí, i tant. Que abans, ¿vale? abans, quan érem... quan érem... anem enrere, ¿vale? abans, quan érem petits, ¿vale? ens connectàvem, ¿vale? ens, connectàvem en, ens divertíem amb els amics, amb la play, amb, el, amb els videojocs que, que, que jugàvem, les miquinetes... Però ara, això ja, ja no hi és, d'acord? Però ara, per culpa de la codi, hem d'estar de encantats a les pantalles. I a més, que hi ha gent, que és molt interessant, que hi ha gent que no poden treballar. I saps com ho fan? Pel teletreball. El treball, sí senyor. Per l'any. No, no, no. I eh, jo estic. Una un de les coses que, que he vist és que les explicacions que hi ha, explicacions que hi ha ara actualment, les explicacions que estem estan actualitzades, i, i les explicacions que estem més enganxats de les persones, que són WhatsApp, Instagram, Uh, Telegram, TikTok, Facebook, uh, Spotify, Youtube... Són de les que estem més... Um, més, més agantats. Uh, una de les coses més importants són els pares. Els nostres pares són les persones que han d'aprendre a educar els fills. D'acord? Vale? És importantíssim. Perquè els el, el hem d'educar que, no, que, que utilitzin bé a l'internet, que facin que utilitzin bé i les coses que no poden fer a l'internet, que estan prohibits. Uh, a més, aquí hi ha unes persones va, que treballen, que són persones experts del tema, que recomanen uh, una supervisió, vale? i a més un control de... I també fan, fan molt control amb els pares. Que, el... que els pares que caduquin els seus fills. Um, ara, mira, abans, no, no, abans, molt abans, no hi havia mòbil i, i podien viure de mòbil però ara actualment ara uh, uh, hi ha una seta edat. Ara el, per, tenir, per tenir mòbil ja poden tenir els 14 anys. Els 14 anys ja poden tenir mòbil. I ara és molt, molt perillós perquè són menors d'edat i ens hem de vigilar més del compte. Uh, ara, us, us sabeu que ja hi soc uh, curiós i m'agrada preguntar i, i, i, i faig respostes, vale? uh, ara Vull saber bé, perquè estem intentat a les pantalles. Ara ui, ja estic buscant respostes, vale? Perquè estem intentat a les pantalles. Digues? No, per per pensava que ho preguntaves, perdona, Continua, continua. No, jo, bé, jo som molt per jo i me va a respostes, i per què va buscar dos portes serà tema de perquè estem intentat a les pantalles. Um, és una pregunta pensa, fem entre nosaltres, que ens entendem entre tots, no? Ens preguntem, oh, no? I eh pensa bolgue, o tens ja estem a I, i qui ara voldria trobar res? Ara voldria provar resports. Ara al final del programa és és són, són preguntes que us diré amb vosaltres, vale? Que bona que m'ho dieu les vostres res, superrespostes. D'acord? ¿vale? Comencem per la Irene. Uh, hi estàs més d'hores a les pantalles? Más de dues hores. Si estàs massa, massa, massa hores. Si passes molt de temps a de, davant d'una pantalla. Ni sí ni no. Què I més? Para què més? La... Lo, lo justo, no, Irene? Eh, no, no, no. Lo justo no. Jo soy sincera y puedo estar eh, creando juegos y pensando mucho, eh? Uh, que més, que més, Eloi? A qui no preguntes, preguntes més? Ara preguntaré per, el, per Albert Vinga, Albert el Vinga, eh? Jo crec que té ningú parat, perquè ara parla vale. Qui li preguntes? Albert, ¿qu Quantes hores estàs cada dia? Moltes, no les he no sé puntat, però moltes Més de dos i sí, tres? Sí, bastantes carai, carai, eh? I tu què creus? Això és bo o això és dolent? Que, que és dolent per la vista, però bé. Bueno. Uh -huh. Sí, hem de vigilar això. I l'obsessió, i l'obsessió que també que també comporta. Uh -huh. Molt bé, molt bé. No, i és sí. molt important per mi que estigui més al carrer amb les amigues, disfruten, que noten les pantalles i també hi ha amigues que... Te... Bueno, hi ha grups de miques que tenen les pantalles i tenen en un grup que podien parlar directament i no parlant per al mòbil. Correcte. És tot o no? Joana, hi ha gent que fins i tot surt al carrer per, per jugar al un GO i, i, i està amb la pantalla... Que jo. Sí, sí, o també tenà la pantalla caminant, tios. T'has parlat ni caminant, A te pot Mira, no. robar el mòbil directament. Sí, sí, sí. sí. sí. és perillosíssim. El que ja, tu has dit no, no, no. és perillosíssim, molt perillós. Ara sí. jo ho explicava en el chat. Anar amb el mòbil i... pel carrer, així, pi pi pi Sí, sí. Escolteu-me. Sí. És, és molt perillós, perquè te'l poden estirar. Jo, jo normalment... Jo no normalment no porto la bossa. Hem d'anar acabant. Jo m'acudio el polxo i tapane. el tapant. Ah, I tapant. I el ah, davant, i el tota ah, la Sí, sí. Alguna pregunta més, eh, Eloi, que hem d'anar acabant, eh? Que són les 8 ja. Sí, ja... Sí, jo Quart i ja acabem. Digues. Bé, vale, aquesta és per al Marcos. Ah? ah. Goita, goita. Mm -hmm. Digues. Digues. Podem viure sense pantalles? Natos? Podem viure sense pantalles? Jo crec que no. Jo crec que en l'actualitat és difícil perquè tots ho fem, si, si vols, per poc o molt que vulguis, fem servir l'ordinador. Ja l'ordinador el portem a tot arreu i, i tenim de tot. I aquí el kit de la qüestió és que haurien de viure menys de les pantalles. Això sí, una cosa que estic molt d'acord que s'ha dit aquí és el que ha dit la Fiona. No? o sigui, és això, no? o sigui, estem parlant amb les amigues per el xat quan ho podíem fer eh, quedant i prenent alguna ara no perquè està la Covid, però bueno, quan es solucioni tot això, no? jo crec que aleshores s'hauria de dependre menys de l'espantatge, això sí, sí. sí. Ja, i però també de... amb les amigues i les amigues la exemple, que quedeu amb la Cristina, és un exemple. I la Cristina jo té mà ja amb les pantalles parlant si podem parlar directament. Si no érem persones. Si tu i la, i la... Quan quedes amb la Cristina, us parleu pel mòbil? I esteu no. present? No, ah, no ets un negoc. No, per... no. Entre... <laughs> no, No, A cara cara. I tot el no, això, no. No. Sí, el que fa molt, Eloi, el que fa molt la gent és que eh, quan has quedat amb algú que porten el mòbil i el, i el i es comencen a mirar el mòbil i tu estàs allà, no? I a vegades sí que és una mica de mala educació de ser massa pendents del mòbil. Això és un oh, rotllo. Yeah. Jo amb la, amb, amb la pandèmia... Eh, o almenys amb la meva família, ara amb la pandèmia seria més el, el portàtil, el mòbil i tal. Però abans, mm -hmm. hem... o sigui, abans que des de la hem... quan pujàvem al poble, alhora que estiguéssim al poble, zero hem... oh, no. mòbils, zero tèl·lis, zero tot. Ens, ens, ens, ens intentàvem desconnectar i, i fer activitats com anar a la platja, a, a, a passejar a la muntanya, anar amb bici, sí, jo a la taula i coses així. Sí, sí. És així, Però, així. Que, que, que és una de les coses que, que, que hauríem d'aprendre, no, no només fer-ho, com passa al poble, sinó també hem, a, a la mateixa casa de l'estat. Ben fet, sí, senyor. Eloi, alguna cosa ja per, per acabar de tancar, ja? Sí, ja, ja quedem. Ja quedem. Ja quedem. Uh, Arlet, uh, és una pregunta que, que li faré a en el Pere Bonet. Digues. Uh, Pere, per què hi ha tantes xarxes? Socials? Per què hi han tantes xarxes? Sí. Socials Socials eh? No ho sé no ho sé. Jo crec que jo crec que les xarxes socials és una mica, és el tema, una mica delicat perquè són, una mica, són bastant insegures. i sincerament perquè n'hi han tantes doncs no... No tinc ni idea, suposo jo que mira, ho van fer -ho així. Bé, bueno, és interessant perquè jo crec que lo de les xarxes socials el que fa és que ens xarxa mai millor dit amb la gent, que no tenim al costat, com qualsevol persona, podem parlar qualsevol part del món sí. vale? i ens podem informar i tal. Sí, I després sí. hi ha una part que la gent també vol que se l'escolti, que sí. se la vegi, no? Amb el TikTok, la gent balla, amb el sí. Twitter, opina. Sí, també ja ha la part perillosa, eh? hi ha també la part perillosa del de, dels virus, de les, de, dels arxius que estan al tanto, els abusos, tot això que trobes que també és... S'ha de, també... de tenir seny, s'ha sí, de tenir seny, sí. com això. Escolteu-me, eh... Jolín, què bé que s'està, eh, quan s'està bé. Eh? <cười> sí o no? <totricans> Eloi, bona feina. Bueno, molt bé, molt no bé, no és... Eloi. Ho has fet un reportatge, un reportatge no, no, no, no, no, molt guai. Digues, Eloi. Ens hem dues preguntes i acabem, ja. Dues i, et... ja, i ja acabem. Ja... Sí, Ràpidets, sisplau. Que són les 8. Sí, sí. sí. Per què estem acanjats a les pantades? Són bones eines per a la nostra societat? Mm. Diuen que diuen que són bones o dolentes. Mm. Què en penseu? Ràpidament. Algú vol opinar? Jo prefereixo més presencial. Eh. Molt mm. bé. Indiferent. No, jo no, jo ja que és bona i que no és dolenta. Lo veo, es probablemente eh está creo que te gustaría mucho. Muy presencial. Lo que digo yo Marcos, a mí me agrada más presencial. A mí también presencial. Muy Igual, no sé, lo que teitas presencialmente, pero lo que por internet, para un restaurante o cómo arriba a un carrer por Google Maps, pues pues ja, és com tot. Alora. Clara, sí, sí. Molt bé, Nois i Noies. Eloi, bueno. molt, molt bona feina, eh? A tothom feina. Gracias, Marcos. Vale. Eh, escolteu, eh? Gràcies, Marcos. M'agraden molt. Escuteu, Ens veiem al programa, sí ¿Si o no? Sí. Bé, mixes amigues. I estem arribant al final desitjant que us hagi agradat. Ens trobem en el proper programa. Fins el mes de bé. Adeu!